سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري وإسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفكه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الكساس في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى ومن عفي له من أخيه شيء فاتباء بالمعروف وأداء إليهم بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن يتذاباد ذلك فله عذاب عليم وَلَكُمْ فِي الْكِسَاسِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَقْتَقُوهُونَ درهم حصاد سور بقری او دا چې چپا دی کې مقصدی او مطلببی مصالحه جهاد فی سبیل الله تعالی ده بیا دمو پهونی سبق کیوے چې د مجاهد لپاره د اوسو خبرو ضرورت دے یو دا چې په ملک امن وي دویم دا چې کور کې امن وي دریم دا چې مجاهد او سپاہی هغه په جګړه کې او د ټولون هغه خبرات دا هغه کې د توحیدی نو د صورت کې اول د مجاهد ټریننګ چې د وحدوي دغه د پاره لستيفات ورونی سبق ذکر کړل اوول دا ذکر کو چې دې بو مؤمنه اامنه بالله دا د ایمان په لا باندې د خیر او د شر مالک په الله دویم د خپل مال د دې ایمان په پرز د اخرت باندې دریم د ملایکو به ایمانی سلورم پاپخوانو کتابونو به ایمانی او پینزم پاپخوانو انبییاءو به ایمانی دا پینځه سیفاده ذکر کل چې دا غې تعلق دا عقیدې سره نو هغه پینځه واره ذکر کل او بیا پینځه رستنور ذکر کوي چې دا غې تعلق د عامالو سره دی یو چې د خپل مال د الله په لار کې خرج کړي دیم د مزب باباندي درم زکات وو ور کوي سلورم د خلاف ورزي به نه کوي او پنځم دی په صبر کوي په مصیبتونو باندې نو اوس کوم چې پنځه خبري ذکر کړي او پنځواړه بیان شوه نو اوس د ملګری اصلاح له باره اغه سلور قوانين چې هم به بعد دا غو تفصیل کړو اغه ذکر کوي رومبه قانون چې ظالم له سزا ورکړي شي او چې کله ملک جزاء او سزاوي نو به هغه ملک امني يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتل دارم به قانون دې چې کله په ملک ظالم له سزا ملایږي نو هغه ملک به امني سو په ظلم نکړي او دې کې سو خبر ذکر کای اول ور يا ايها الذين او ایمان والو کتب علیکم الکساصو مقرکه شه ده پ تاسو باندې الکساصو بل لا اغسل فی القتل په بارد او شل شیو کی چیو کس اوله کی دو او بل وجلو بل وجلو ندا سره وجره کی او دغه ماحدی کړګي سوق بوجلګيږي کی الحر وبالحر اصلسړې بوجلګيږي په مقابل د اصل وجلے کی ینه غلام بنو وجلګيږي په مقابل د اصل کی والعبد بالعبد او غلام بوجلګيږي په مقابل د غلام کی ساسا او خذ اوجل کېږي په مقابله د خص کې اوسدلته درې خبر انکر کې اصل به اصل مقابله کې وجل کې ږي غړم مقابله کې وجل او خه به د خص مقابله کې اوس پختتنو کې داشی شته چې څوک مخې د راض غبارې او ایزا ما ده دشمن بچه گمسود کیهی نو ده جهالت ده بلکی چکم سڑی قتل کرده قاتل ده نو اغاو اجل بکار دی چکم سڑی قاتل ده او قتل کرده ده دانا چې مشروع قتل کرده او دوولکشرو لی نو کتا دا ورکش روروش دی نو سم چې هغه قاتل دی او ظالم دی دا ختم ظالم شي دا بدل نه وي بدل هغه دی چې کوم سړي قتل کړي هغه وځي شي دا قاتل دا بدل مقابله کې ب قاتل وځي کی پلار قتل کړي نو زه ونه قتل کیږي داغه مقابله کې هرور قتل کړي نو داغه مقابله کې هرور نه وځي لګي بلکه کم سره چې داس کړي پچاپی گزار کړي بطورې گزار کړي هغه سره له وسزاور بوله کی نو زمونږ د پښتنو ګاروی پتان نه وست نه رسی او ملګری بلار کما دا ظلم دی او دا زیاته دی نه چې کم سری قاتل دی یا اکثر داس یو شي پښتانه رور عزیز سرور یار دوست خلک په وړاندې سکولي او د داونه جایزه ووکی خېلی زلې چې مثال په تور زید او بکر یوشتو نو او زید چې وو لګیدو او بکر یوشتو نو زید قاتل دی او ابو طل بکر دی نو فقر دا دی چې داو زید باندې نو دای بیا کور کورګ د سر سره ګوري چی دا زید و دے عمر یا دا آغا دے بل محمد دے یا بل دے یا فرزینو بیوتا والا نو دیکھ دا, دا سر سڑی بانی دعوان کی چی زمان رور فلانی وجده دے دا ظلم دے زیادتے دے بلکہ دعوان پا آغا قسمانی بکار دا چند قتل کرده دے. او آغا سڑی بوجلے کی گی آغا قاتل دے زکا قرآن اصل وی اصل, اصل مقابلے کے وجلے کی گی. او غلام و د غلام مقابله کې وجه لکېږي او خزم و د خزم مقابله کې وجه لکېږي اوس د روسو زړه نساجي و راځي د قتل آی د اسونه ذکر کړي چې من قتل مؤمنم متعمد فجزاهوه جهنم خالدين فيها ابدا دا اشارهونه په قران لګوري جا دی او مسلمان او چلو متعمدن په کس باندې یو خدای زره ولا یو داوود قتل پسې ته لې وګري او چلو متعمدن په کس دي وګرو نفجزاهه جهنم د قاتل سزا سزا جهنم یو ورځ به ذورځي به سوار لسکاله به خالدین فیها ابدا الله یتل درځله جهنم نو موږ نن هغه سړي په نظر باندې ګورو چې هغه یو کمدور سړی چې په وجړی علاوه کوئی تماچی ما ما داغه یې غوږه چې ته خو یو سپلای کړل یې اسنه چې ما سپلای کیه علاوه کیره د الله نه بکاردا او دا سړي زالم ظالم په نظر باندې قتل کوي دا ظالم د ظلمی کوي دی ته ټول نه غړې اب زمو مو دا کې ده چې کم سړی زالیم نه او زمو مشري مونږ کې او چې کوم سړی ددارې د بختانه متللو دخواار مولا په بانک سووکرریمان نه او د خوار ملا په بانکرووج نهماتئان کې چې کمم سړی په بل مسلمان باندې ټوپک کې خو دماچ پ کې خو دا چړی پ کې خو د چاکوی پ کې غلو نو د فطرت خلاب و کوذکه الله جن او غ په چله دی د الله او دې راځه دا قتلونکو نو الله پاک کار کي کارو لرلو دا سره کافر دی ها یو قتل جائز دی ستار وو وجه لري ستو وجه لري ستابلاني وو او تاسو وېز دې کينارې چې پلان یې سرې زم ما پلان وو وجه لري اوري نو اقصرې تردا لاس ما इराده نه ویلا دې ته قران قصاص و او قصاص دا لازمی چیز دی بدلا واست او کله یو شت وک برخه ده د روغي فمنع له من اخيه شيء کچر یو غست مافیو شو ضرورد دا طرف داغنه دسه دا شی چیر و زمو روغو حسن تلوي او فاتیو له الله زانو شهادت قبول کی او مو دشمنی نکو نفط باهم بالمعروف نو تابع کول د وارثانو د مقتول دی بخته ریکوانی بیر نشی اغیلا و اداو الیه بهسان او دیت ور کول دی بخته ریکا اوس دیت سومره د زمو خال کو یله قله نی کتل کو بوزوله ګی روغه او دیت ور خدا دیت نه ل را خو دی دیت کی دورو وبدغه وروګی جمال کې دومره ورغه سر خان بوار کی سن او خان د دیت ته د مسلمان نصلو خان د سورو بوش کم څه کم یو خل اف روبه دي چې په لا غ روبه یو کې او سلو خان کې د کرور روبوش جديت ورګي یو په کرور روبه واي ورکي خل اف یو خل افلاني په ویزه لا کرو او کا په سلور لګیو پلس په دوه لګیو کا په فلس لګیو کا په دوه کلاسو کو په یو کا په دا زده کې وختانه قتل لګیدل غوري کړل او سزا خور کړل دا ظلم دی زیاته اسلام کی سورنج دا بدمشیني لرور کوي برته دا او غلامی دي خور کوي دا خور څه ګناه نو عداون الیهم با احسان اغیلت دیت ور کولې په خطر ریکه باندې چې کوم د قتل اغادیات ته اغادی ور کی زالک تخفیفوا من ربکم دا اسان پیادا استغفر الله رب در طرفنا او امروبانی دا کچری ویله چې نا قاتل بلازم مخامه خدره او دې بو وشته لکېږي او جلیکي وا نو بیا خو قانون بدلی دونا بیا بخامه قاتل لیکن الله او امام مہربانیو کو بتاسو اسان بیا میرا وسطا مہربانی میو کا فمنه تدا بعد zalika اس دا دریم شم ذکر کئ یو شرط دې ذکر کئ چې یو کا سولګې دو بل مسلمان هو جلوند اسړې بوجې لکېږي کیسه دویم اکشن به غراوی دروګې چې د دې ډول فليکېن په خپل میں کې دفاع راغې او روبه وکاپ بتل ولاو لګل قاتل ولاو معاف کله دا غي مقابله کې څه دې دوه غستو دا جائز دا اوزباز وقتونو که روغ دیت مواقش دیشی یو بالماغم کلیشی خدا آغی باوجود در مقتول در طرف نا کسانو لگی او در قاتل والا طرف کسو کولی خلا کوئی در زرع دشمنی بیا تازه که در شداری در سکر دشمنی بیا تازه کا وچه پنکی وردوش دی او بیا با که روغشی او بیا پکې زمګي هغه شهید په سیمه کې هغه شهید او تر دا وروسته یو غوي چې هغه ستادي کوه پلاني واجره او هغه در کور نټه پکړه ډاده زړه سړې و او هغه صورت ذکر کړي فمن يتذا باذالکا چا چې زیاته کور استودبنا ینه په ضروريغه له له عذاب اليم نودار قص لاج روغه په قران کړي دا د پارت د صاحب درناک الله بوله سزا او هر کوي ولكم فلقصاص حیات او تاسو په بدلاغو ستو کې جون ده یاو للالباب اذ اقل خواندانو نو اجيبه یو سره یو لګی دو زه لګی دو بکر وجلو او زه کو قاتل لے او بکر د دنیا بلې او سره لګی او دا زید وجنی قران وايي بدی کې جون دې نو دا خو دیو په څه شو یو دیو لګی دو مړ یو کو یو تو لګی دا دې مړ وو نه نه قران هغه ازل له اشاره گئی چې یو سره دا وایي چې زدا سره لنولما سبب مامسو کولی نو دا داغه سړي جون د خپل مردا ولې نپریدي زکه قران وايي تاسو له بدل اغستو کې جون دي سبا تاسو خپل انجام کاري چې ما بخنه کولی نو يا دې وپریده عللکم تتکون دې د پارشتو زانو ساتي د خلاف د الله نام نو انتهائي احتیاض پکاره دې چې هر سړی پکور کې د مسلمان ده لپاره الله یو حکم کړي ولکازمین الغیث مسلمان به غصه خوري مسلمان به غصه ختمي مسلمان به په غصې باندې کنټرول کوي نو کله چې مسلمان غصه کنټرول باندې کنټرول نو د نه په فساد مجوري او ځې اوسره دې هغه غصه کنټرول نکا نقور اوران شي خطله طلاق ورکي زندگی زندګی په دارشي پردېښېبان ډاسو کی د هر قاتل نظر اوسه د پوسوګانو پوسولو کی یو قسم قاتلان بتاته وای چې بس مړه غوښې پوینو شنو زما اراده خود قاتل نه او په اتفاقي عمل اوش په دغه قاتلان راځم کا نو نو سوننن نه بدلدا خبره کوي پوسولو کې و یو قصد دا وای چې آو قتل خوشې او په مجبوري دا وای د ژوند دا نو سوننن نه چې هغه کې پوي شه نو په غسه کانرول شي د الله صل الله سلام فرمای تاسو پالوان بژې پالوان چا ته و چا چې دو کسمه پر چا چې خوراک ډیر کوي چا چې دا کار ډیر کوي نه بیا اسلاموي اصل پاالوانغ دی چې د د غصه او د خپله د غسه کانرول کا او دا پالوان دی او د چې ها ک سکوله به انشاءله مومونسی کر کوو. چې د جهاد یو لږه قسمونه نه دي په هغه کې به تر قسم د جهاد جهاد معنی نهسته چې تخبر ځم کنډول کې تم د الله خلاف او نشيده پیغمبر خلاف او نشيده قران او سنت خلاف نشي ځم کنډول کې لکه حدیث فجر حدیث کې مې چې وو کسان دي چې الله به د قیامت ورځ باندې د سولي د عرش باندې کې چې لا ذل الا ذل عرشه سوره ونی مگر داللہ دا د دا عرش مبارک سوره وی پاگی کی بوگو کے سو مخلوقات اللہ دا دا در سوری دلان دی جوڑائی روب بنے پاگی کے سوک دے دا اللہ عبی فرمائی امام عادل بادشاہ انساق کون کے دادو کی حماری خطاب پشانتی رضی الله تعالی ہاں امام عادل اوب چاجه راه انصاب کوونکې دیو ده عرش د سوري لاندی او دویم وشاب نشا فی عبادت ربه اغزوان چې خپل ژوندۍ د الله په عبادت کې تیر کآ خوب ده سوري لاندی اغزوان چې هغه خپل ژوندۍ د الله د عبادت لاندې تیر کآ په ګډه واره په کار کسبو زیه جماعت کې ټیکو وای امام پسې که باندې کبه زه ووایم کنه خو پسوانه ییږي چې د الله عبادت یو کو درم کا سوره جولم قلبه معلقم فالمساجد درم هغه سره د عرض د سوري لاندی چې د اګز له جمعه پورې تاړلې بس د جمعه د واره کې سوچ کړي چې جما نه ونشي جمعه کې سوګرانه اونې کی د جمعه او په فضولته یې جماعت که با درست سنگه کی گی جماعت که با درست سنگه یو سره ده چه دا آغازو جماعتو نو گوری خواسوی دیگم دا آغاز سوری داندی او سلورم ورجلان اتحاب باف اللہ آغازو کسان چی یوپل سرمینا دا اللہ دا وجنو کا اجتا پددا مینابانی د یو بل سر راج مشو وتفرق او بدیبان د کی یو بل نجودا شو چې زما تاسو ر مین زګر ته مزګزارې زما ته خوخ زکه ته د قران درس کې کینی زما تاسو تعلق زکه دې چې الله والی اپ لذا تو کسانم دا رسول الله دې او بل اغه سره یو اغه سره رجلن اغه سره طَلَبَهُ امْرَأَةٌ ذَا مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ اَغَذْوَان جيوژنی ولا دعوت ورغو داس جینی چې اَغَذ زَا مَنْصِب د اوچت خاندان نو وا وَجَمَال او خاستوا او دیالکتوی چې ماسر دوستانو کا او ماسر بت کاریو کا فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللّٰه دور دو دوي زال الله نه نو دا هم یې شي دنیا کې څه پیدا دا ډېر ګران کار دی که آجی آ کارت کې ناشته او په شاو پوری مې مالیو قتل اعلان کې الله دې ما بيو کی آ کورګه د خپل خزې د مننګینو وبم نه راخلو اذا مړو او په لارو او چاو نو اذا رول نه خسته مالې کتلې کنه نو څنګه الله الله حبیب فرمایي د یو د وی انیا خاف الله صلی الله علیه الله اکبر او نم سبا خو د الکترونیک میډیا دور دی که څه ته یو غلط غو نه پوسه چانه او شو تصویر پی د چینه ور کړی نه بیا ولا جړی لټای چې دا چا کړه د کمزې نه کړه او څنګه کړه جنې بخښته کبه بدرنګي نمبر به څنګه حاصل شي واتس اپ د کمزې او مسنجر وکمځه کی اوتاشی وکمځه یی نو تا خبره خو دې الله محال ده چې اغه سره ورداوی انی اخاف الله زړه الله نه یېږه ما او دایمن دا یوسف علی السلام ته ورکوړو چې زولې خي ورداوی حيث لك زال ما چې تاسو کې هغه او یوسف علی السلام انت ایها السينو دینس اخولم او کوله بني چې بلار پیغمبر او نيکي پیغمبر او اور نيکي پیغمبر او مخبل <سؤال> پیغمبر اولاد پیغمبران نو خصه کوي او زه له مخبل او ځالک دا هغه کاستلم تمنني فيه چې تاسو د دبرکه په ما تومت مټ لگا وای جزولې خپق نو کر مې نشوي دا دا شه د دو دودې دا وګورې له دې څخه خپل خوخه لګو وراځي ززې شيما لوته ننی هیڅ د اوبو ماملا ماته کوی یوسف علی السلام هو استبقل باب قران وای دروازې طرفه منډه کا ځان د خزي نخلاصولو د زليخې نه ځان بچولو منډه کا او دروازونه بهر وته نو شکل اخیری دروازې ته ورسېد بعد کوسی وردا نو الله الفا سيدها لدل وی د بادشاہ دروازه کې ولار و یوسف علی السلام مخې منډه و او زلیخا ورپسې منډه و او زلیخا په دغه اوخ کې چالاکي کەیه بادشاہ ته وای فما جزاؤ من ارادا باهلك سوءا و ماشا زګو و شو د هغه چا په سزای چې ستاخ خل په بد نظر باندې وګوري نو مين هغه وسره وګڼه ورسنه چې بچاو سور له سر سره د ګرکی وی الا ان يسجن جل کې واچوا زبکل غلن ورکا تزما الا يسجن يا ولا عذاب دردناک ورګړې شي نو دا خبر مې دی بورې کول د ایمان په سفر سره نن دې کړو چې انني اخاف الله ز الله ني او یا د کسان جګار کړي سره شي او ګذر روایت ته یو طرحه بیا غاو چې وی الله زم ما د تر لور وا ډیر ښهسته وا او ما خپل ځان کړه واسطه خو ناراض لا یو ورځ داوی ضرورت شو او ما راله چې زم ما ضرورت دی به ما ورته زم ما یو شرط ته مسره ولایې ویږي بیا کې د ډیره مجبورای نه د سرغونوو خو روان شي او دې ته تیار را شو او چې کله ما ځانته یاولو هغه مالو یتک الله الله نو یې غسه پر دیمانه الله کما د تردا لور د رضا دبال بری خودي او بدکاری مې نکړی الله دا تکلیف زمونه لري کې حدیث کراجی د کټ د غار دخلینا اور بڑې دو ان خاف الله عليه رضى الله رسول الله دي چې هغه زانه زنه بچ او بل شپه ګن ورجلن داس یو سره وې تصدقه چې خیرات ورکو خیرات ورکو بخیلاز باندې نو که څلاست خبر نشو او نن چې چېل خیرات ورکې یلکه اول د سوخمه ځدارو باسا ګورځه په ټول راځمه د وروت وروور کې هیڅ که څا نو سره ولاري اوندور کلو چې دیور کې نو دغه څا نو سره ولاري تصیر را لو باسا نو دا خیرات نه لګا او یتصدقه چې خیرات وکو بخیلاز باندې تر دې چې ګس لاس خبر نشو او د ټولو یو بل وی ان ترين سړی و را جولون یو هغه سره بدل د سور اعلان دي چې سر الله الله یادای حالیا ځان ته یوازینه د شکرګونه وخراغویږي دا سره بدل د سور اعلان دي چې د الله دې نه د شکرګونه وخرا دا سره مو د ارش د سور اعلان ایمان ته ورغورل کار دي دا او ارغه ځان چ الله و د ارش د سوري لاندي راج مکای او په دې کې دا دو کسان چې د الله د دین د پاره یو سر مينه پیدا کا د استادو شالد دي تعلیم او عالم دي ولله زمونږ دا ایکین دي انشاء الله موږ بد دغ نه یو یا موږ دا استادانو په درسونو کې ناش یو او ایسر مينه کړی او مینه مو دا و سره انشاء الله یا خپل <سؤال> درس کوو نو کوم سره خلق ناشتي زموږ دغه سره بینه ده او ان شاء الله مونږ بلې قیامت ته ځهګای ولکم فی القصاص غستو کې چون دې اید عقل خاوندانو بیا ګوري یا ایها الذین امنو او ایمان والو کتب علیکم القصاص لازم به پتا سو باندې بدل غستل په بدل د قتل څګه به دللار ل روبل یل د اصلیل پهبدله کې بعضیل ووج نه ی غلام به نه ووجې چې نو تکلیف ولووج نه چې غنم لو رسسی غ دی ه تکلیف تکلی ولو رسسی شوتن د ری به مچ تکلی لو رسسی او د ساارې پډوم نه نه چې نرې نو چا د باه ډس کړی اوغ ډوکه دغ ریوانته دا سوچو او غلام بمقابلة غلام كي والعنسى بلعنسى او خزة مقابلة خزي كي فمن عوفي له من أخيه شيء كالا ما فيو شو عادة طرفة ده وارسانو دا مقتل نشيء أخيه سكي هو جنطول نزديرش تضروروي فاتباع بالمعروف نتابداري قول دا وارسانو دا مقتل بخطر كا و اداون الیهم دي کول دیدی لردیتو با احسان بخطر کی ذالک تخفیف من ربکوم دا سانتیان دا اللہ طرفنا و رحمت اومیرو بانی فمانی اتدا چاچ بعد کو بات ذالک رسود ادنا فلہو عذاب علیم نو دلر دے عذاب درد رسول کے ولكم في القصاص حياة او تاسو تا اي مسلمانانو ببلغاسو کی حیات جن دے يا اول الالباب اد اقل خواندانو لعلكم تتقون دید پراجی تاسو ځان بچی د خلاف د الله نام اللهم وفقنا لما تحبه وطارقه اللهم وفقنا لما تحبه وطارقه ربنا لا تأخذني النسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرى أنت ما عملته من قولنا ربنا ولا تحملنا ما لا تأخذرنا به وأفرحنا وأخفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا ربهم الكابين شكرا